Tak pokračujeme v šesté kapitole a došli jsme k třetí otázce. To, jak na základě těchto čtyř předmětných objektů meditace, utěšení a vhledu Borisatva hledá utěšení a zdokonaluje se v meditaci vhledu. Jo? Tam jsme skončili. Okay. No a vysvětli, že hledá, znamená, že používá prostředky a zdokonaluje se vlastně, že Čistí vědomí. No a to jsme vysvětlili vlastně těch 12 částí učení, někdy 9, někdy 12. No a pak jsme tohle jsme taky vysvětlili, že pozorně vlastně je to proces, první pozorně naslouchá hm? uchem. Hm? Těmto částem písma správně je přímé hm? to znamená, že pochopí význam hm? toho, co slyšel a tím, že je a pochopí význam jedině, když jeho mysl je koncentrovaná a když nepodceňuje toho, kdo mluví a nevšímá si toho, kdo mluví a nevšímá si toho významu. Hm? No a eh, nemá píchu, nemyslí si, že to ví líp než ten, kdo to předává. Čili pak může mít pochopení toho, co slyší, pak právně přemýšlí o jejich významu, protože si ho pamatuje. Když se ho nepamatuje, nemůže o něm přemýšlet s pochopením a proniká do něj. Proniká do něj tedy znamená, že ho přímo vidí. Přímo vidí má dva aspekty, Daršana a Jyana. Daršana je, že přímo vidí ty, eh, to jedno jednotlivý aspekt a Diana poznání, že si to dovede synkretizovat dávat dohromady. Hm? Čili tyto dva aspekty znamenají, eh, že proniká do toho významu, používá jak příjme vidění, daršana, tak i půl, což přímo můžeme vidět jenom jeden aspekt, nemůžeme vidět mnoho aspektů. Je to tak? A když přímo vidíme několik aspektů, pak si je poznáním dáváme dohromady. Čili první musíme vidět přímo vidíme přímo jedině, když si to, ten význam pamatujeme, pak o tom můžeme správně přemýšlet. Když se ho nepamatujeme, tak o tom můžeme správně přemýšlet. Je to tak? Pak se uchýlí do samoty, kde zkoncentrovanou pozorností kontempluje o učení. Čili první pochopil jeho vlastnosti. Mluvili jsme v, v této tradici, vysvětlujeme meditaci na základě 42. pozornosti a 25. objektů pozornosti. Nebudeme mluvit o všech, ale zmíníme se o těch nejdůležitějších. Sedm aspektů pozornosti vysvětluje, jak proces Šamata, tak proces vytášeme. První začínáme lakšana pratisamvedí. musíme proniknout hm, vlastnosti toho objektu, o kterém přemýšlíme, který eh, chceme vlastně, do kterého chceme proniknout. Je to tak. Když známe jeho vlastnosti, no, tak pak ady Manasikára. Pak máme rozhodnutí zůstat u toho objektu. Jestliže nemáme rozhodnutí zůstat u toho objektu po tom, co jsme pochopili jeho vlastnost, no tak ho jim vlastně nemůžeme proniknout. A po animokšikí Manasikára pak, když zůstaneme u toho objektu, pak můžeme vstoupit do procesu uvědomělého opouštění těch nečistot, které nám vědomí, které nám brání proniknutí to skutečných vlastností toho objektu. Je to tak? Hm? No a když vstoupíme do toho procesu uvědomění na základě, jak už jsme se zmínili, dělé pozornosti, no tak, co získáme? Radost, když zůstaneme u toho objektu s rozhodnutím, získáme radost, budeme sbírat radost, se to jmenuje, rati sam graha. A když sbíráme radost, zůstáváme u toho objektu, ten se zjemňuje, je to tak? Ať už pracujeme, to vysvětlíme teď s šamata aspektem, což je objekt bez rozlišení, nebo vypasená aspektem, což je objekt s rozlišením, že rozlišujeme jeho specifické vlastnosti a jeho společné vlastnosti, nestálost, nejáství. No a co se děje potom? Pak, když zjemňujeme, na základě toho, že úspěšně zůstáváme u toho objektu, s radostí, takže když máme radost, mysl někam nejde, netěká, Co se stane? Začínáme si být vědomí i těch jemných aspektů zašpinění vědomí jemných aspektů klesání a stoupání mysli. Klesání mysli, to je malátnost na těle i na duchu. Stoupání mysli, to je chtivost, nelibost, rozrušení. No a to všechno není nic jiného, než proces stoupání vědomí, rozrušeného vědomí. Proč máme chtivost? Protože vědomí je rozrušené. Podle jogy máme v buddhismu i v veškeré stavy zašpiněného vědomí jsou stavy rozrušení anebo malátnosti. Proč máme chtivost? Protože mysl není uklidněna. Proč máme nelíbost? Mysl není uklidněna. Proč máme pochybnosti? Mysl není uklidněna. Proč eh, máme kalkrytium, eh, remorse? Máme vyčítky, protože jsme udělali něco, co jsme neměli udělat, nebo si. Jsme neudělali něco, co jsme měli udělat, je to tak? To je taky rozrušení. Všechno toto stav rozrušení. Čili rozrušené vědomí neboli neklidné vědomí je vlastně základ. My jsme tež máme malátnost, nejasnost tež díky rozrušení vlastně. Když není mysl rozrušená, tak není malátná, je jasná. Je to tak? Hm? Čili vlastně veškeré nepříznivé stavy jsou stavy rozrušeného vědomí, hm? neutišeného vědomí. No a tady jsme v lese utišení. Hm? Toto centrum se jmenuje Shantavana. Hm? No. Proces utišení vědomí je proces čištění vědomí. A to se děje buď na základě koncentrace, nebo na základě moudrosti, správného rozlišení. No a když setováváme ve stavu, jak jsme se naučili, ve stavu jasnosti a uvolnění, no tak ty dva aspekty se spojují. Je to tak? No a jestliže máme díky radosti se dostaneme hlouběji do procesu zjemňování objektu, tak si všímáme další pozornost je všímání si nebo nebo pochopení, zkoumání těch jemnějších aspektů zašpinění, které normálně nevidíme, pokud mysl neprodlevá v radosti z koncentrovaného prebývání. Je to tak? No a pak z toho přijde co? Z toho přijde pak jednobudovost no a v jednobodovosti, jestliže jednobodovost spontánně pokračuje, samády. Hm? Je to tak? Tak to je těch sedm aspektů, které spojují aspekt vypasany a aspekt samaty. Jak samata, tak vypasana je samády. Hm? Proto v buddhismu vlastně striktně řečeno rozlišujeme, v trvádovém buddhismu rozlišujeme deset druhů samády. Hm? Takzvané samády, přístupové samády. Hm? Přístupové samády je samády, ve kterém ještě jsme nesplinuli, jsme v procesu splynutí s, s, s objektem, ale mysl ještě můžeme opouštět. Jestliže praktikujeme zokčen, praktikujeme zen, tak podleváme v tomto stavu. Přístupové samády. Tím se můžeme věnovat mnohým objektům a ne spojíme se s objektem. Jestliže se spojíme s objektem, tak pak máme, může, musíme projít, procházet tím čtyřmi dlhý, prohloubení jemný objekt. První prohloubení je závislé na vytárka-vyčára. Vytárka je síla, která vede vědomí k objektu a je hrubá a vlastně mlátí vědomím objekt a protím tím může proskoumávat objekt. Vičára je síla, která umožňuje vědomí zůstat v blízkosti objektu a masíruje objekt pak radování se nad tím objektem, protože u objektu, u kterého zůstáváme, ten nám dává slast. Když nezůstáváme, tak nám slast nedá. Je to tak? Čili radost. A ta radost, když se usadí na tom objektu, tak to je štěstí. No a to všechno umožňuje, že jednobodovost mysli na tom obrazu, ke kterému systematicky privádíme vědomí. No a tím pádem, jestliže těchto pěkto faktorů tam je, no tak vědomí se spojí hm, s objektem. No a to je důležitá zkušenost, obzvláště v této tradici, když se vědomí spojí s objektem, No tak vlastně to rozlišení mezi subjektem a objektem v podstatě zaniká. No a yoga, právě proto ten stav diány je velice důležitý. Jak už v tradici yogi, tato tradice se jmenuje yogačára. Proč? Protože když se mysl Splyne s objektem, no tak nemůžeme jasně rozlišit mezi subjektem a objektem. Tím pádem, co se děje? To, ty síly karmického vědomí ochabnou. Karmické vědomí je silné, jestliže se objeví subjekt a objekt. Jestliže se neobjeví subjekt a objekt, no tak ty síly karmického vědomí, my si toho nebudeme vědomí. Že? Čili e, můžeme oslabovat ty semena karmického vědomí. Diana je to, co oslabuje semena karmického vědomí. A ty semena karmického vědomí To jsou tzv. vásána. To jsou ty perfumace vědomí tím minulým vnímáním skutečného subjektu a objektu a tím chtivosti vůči objektu nebo nelibosti vůči objektu. Je to tak? No a pak... Jestliže získáme toto splynutí s objektem na základě té síly vytárka, která vede stále mysl k tomu objektu a síly vyčára, která ho tam udržuje, tak pak zjistíme tyto síly, že jsou vlastně rušivý faktor v tom utišení. Když to zjistíme, tak mizí. No a dostáváme se do druhé diány. No a když se dostáváme do druhé diány, není tam vytarka, není tam vyčára. Mysl se stává daleko jemnější. Už normálně potřebujeme vytarku a vůli, aby jsme pritáhli vědomí k objektu. Teď. Už nepotřebujeme vytávku, jenom vůle přitahuje k objektu, čili mysl se stává daleko jemnější. Ta táhnoucí síla už tam není, čili samány je o to jasnější. No a pak i ta radost nad tím objektem, spojením s tím objektem, pak se stává, vidíme, jako rušivý faktor, tak se dostaneme do třetí diány. No a pak i to štěstí z toho spojení s tím objektem, který je vlastně štěstí těch faktorů vědomí, který jsou napojení na tělo, Jak cítíme tělo, záleží na faktorech vědomí. A ty faktory vědomí a tělo jsou v radosti jeden celek. I tato radost se stává rušivým faktorem, protože jemnost mysli je ještě hlubší. No a tím pádem vědomí se odpojí od radosti získáme čtvrtou diánu, kde nezbývá nic jiného než jednoborovost a odpojení. Hm? No a to je vlastně, bavíme se radosti a štěstí a to je to nejhlubší štěstí. <laughs> štěstí odpojení je daleko hlubší než štěstí z radosti ze spojení. Hm? Musíme praktikovat, aby jsme to viděli jasně. To krásně popisuje Teresa, svatá Teresa z Avily. Hrad v sobě. Teď jsem byl nedávno ve Španělsku. Jestliže se spojíme s Bohem, tak nakonec zbyde jenom ta radost odpojení, která už není žádná radost ani. Ona jiným jazykem vlastně popisuje celý tento proces. radost odpojení je daleko hlubší než radost se, se spojení. Ale to spojení tam je, ale doprovázeno neutrálním pocitem. A ten je daleko utišenější než pocit štěstí. No a pak s tímto jemným vědomím můžeme pak začít vnímat, že i formy jo, jsou rušivý faktor v utišení. No a jdeme do bezforemného samády. Hm? To je proces učení se hlubší šamata. Hm? A bezforemný samády začíná tím, když si uvědomíme rušivý faktor všech form, vědomí se nachází v čem? v nekonečném prostoru. Už žádnou formu nenajdeme. Když pak obrátíme vědomí na vědomí samotné, které kontempluje tu bezforemnost prostoru, tak máme bezforemnost vědomí. A když kontemplujeme v tom nekonečném vědomí, kontemplujeme neprítomnost toho prostoru, který jsme zažili předtím, no tak máme vlastně pohloubení v nekonečnost nicoty. A když pozorujeme vědomí, který tu nicotu vníma, no tak se dostaneme do nejjemnějšího počitku, který je možný v sasamsárickým vědomí. A to je počítek ani počítek ani vnímání, ani nevnímání. Je tak jemný, že už nedá se nazvat vnímáním, ale teď to není ani nevnímání. No a nad tím už pak je jenom nirvána. Nirvána je objekt, který se nedá nazvat objekt, protože se nedá chytit je to tak? To, co se dá chytit, ještě můžeme nazvat objekt. A ten nejjemnější objekt už se dá chytit, ale ne, nemůže být jasný. Jedině podle komentářů, jedině Buddha sám může ještě praktikovat vypasanu s takovým jemným objektem protože jeho mysl je tak jemná ale nikdo jiný než bude sám ale to už není tak důležité pro nás pro nás je důležité aby jsme pochopili vlastně tu specifičnost Tohoto výcviku, čili máme 10 druhů samády, máme přístupové samády, těch 8 samápaty, 4 do jemných forem, 4 do bezforemných objektů a samády vypasany. A samády vypasany je samády momentálního vzniku a zániku fenoménu. A to je též samády. Aby jsme toto samády měli, musíme uspět v praxi šamaty alespoň do přístupového samády. No jenom, že tady, v této tradici, to vidíme, dále není tolik dán důraz na ty samápaty, i když samápaty je důležitá zkušenost, nebo subjekt a objekt splynul dohromady, ale stejně tak, jako ve všech Mahajanových učení, důraz je na schopnost zůstat spontánně s Objektem. bez toho, aby mi se klesala či stoupala. No a to jemné klesání a stoupání, i když dosáhneme diány, může stále pokračovat. Proto tež v tradici jogi, jako tady, vlastně po diáně je samády. A my se učíme diánu, aby jsme poznali skutečné samády, které vlastně je nad veškeré semena, které máme, objektu, který máme ve vědomí, spaluje ty semena. No a v buddhismu to samády je, samády je už objekt, jsme včera mluvili, je prázdnota, bez znakovost a bez chňapání, bez chtivost. Tři aspekty tohoto samády. To spaluje ty semena karmy, které vytváří karmické vědomí. A V tom karmickém vědomí jak už jsme se zmínili, tak jako šnek, když je karmické vědomí, objeví se aspekt subjektu a objektu. Když je vědomí aktivní, co se stane? Je ten, který tu aktivitu pozoruje. A když je ten, který aktivitu pozoruje, no tak je i objekt toho, kdo pozoruje. Čili z karmického vědomí jako dvě antény, dvě dva růžky. Vychází subjekt a objekt. No a my, bytosti pomatené, na základě semen v našich vědomí, my bereme ten subjekt a objekt jako něco, co skutečně existuje a má vlastní vlastnosti. Dobře. Jestliže takto správně praktikuje a pozornost prebývá dlouho uvnitř vědomí, co to znamená, aby vědomost správně, aby vědomost prebývala dlouho uvnitř vědomí, potřebujeme šamatu. bez toho to nepůjde. Hm? Je to tak? Jestliže nemáme šamatu, tak vědomí ne, nebude zůstávat dlouho u e, stejného obrazu. Půjde ven. Čili musíme pochopit, musíme mít ten jasný objekt a musíme pochopit ty faktory, který umožňuje, aby mysl stála u toho objektu. Jinak se tam nedostane. No a jestliže mysl, ustál, jestliže mysl se usadí uvnitř vědomí, vystává stav tělesné a mentální uvolněnosti a jasnosti kterému se říká prašraddy. Hm? Jestliže tento stav tam je, tak to znamená, co? Toto se nazývá utišení, šamata. Tak to hledá utišení. Jak hledá utišení? Ne tím jenom jak je vysvětlováno v Tereváně, že praktikuje těch osm samápaty, ale alespoň přístupové samády, ale tím, že přebývá v, v tom stavu mentální uvolněnosti a jasnosti. Takže se učí spontánně zůstávat u toho vnitřního objektu, na který meditoval. Je to tak? jelikož zůstává u něj, tak ten objekt udělá hluboký dojem ve jeho vědomí a kdykoliv ho potřebuje, se mu tam vyjeví. Jestliže získáme schopnost, jestliže se naučíme šamatu, tak ten objekt, který nám umožňuje koncentraci, se kdykoliv spontánně objeví v našem vědomí, kdykoliv ho potřebujeme. Čili, jestliže meditujeme na dech, ta ten mentální obraz dechu, který jsme si vytvorili koncentrací tím, že jsme konsekventně zůstali na tom mentálním obrazu. Ten se tam kdykoliv objeví, kde ho potřebujeme. A kdykoliv se tam objeví, mysl se utěší. A můžeme, když chceme, vstoupit do toho obrazu, spojit se s ním, což je Diana. No a nebo prostě v tom stavu jasnosti a uvolnění. No a to je zen. No a To stejně tam přijde, tak musíme vysvětlit, jo, těch, od čem jsem se zmínil, těch devět. V této tradici vysvětlujeme ten proces, jak podlévat v prašraddy, v uvolnění a jasnosti na základě takzvaných devíti čita stity. Hm? Čita znamená vědomí, stity znamená stát. Hm? Tady jsme měli, že vědomí stojí v sobě. Když vědomí učíme se šamatu, jak se učíme šamatu? Učíme se tomu, že vědomí stojí v sobě. Jak stojí v sobě? Pomocí meditačního objektu. Všechny meditační objekty jsou mentální objekty. A ty mentální objekty buď používáme k ním analytický přístup, hm? že zkoumáme jejich vlastní a společné vlastnosti, hm? a nebo prostě zůstáváme u stejného obrazu. A ten obraz, jak už jsme se zmínili, není stejný jako ten obraz, který jsme si vytvořili na základě pěti smyslů. Hm? Jestliže je to dech, tak jak si vytvoríme obraz dechu? dotykem těla, že jo? Jak víme, že máme dech. Že ho se ho dotýkáme tělem. No a co cítíme? Tvrdost, měkost, vibraci, vítr, teplotu, oheň, kohezi, vodu. Je to tak? No to, to je počítek těla. Ten přijde první. Pak ten počitek těla, ten, z, v této filozofii, tento počítek těla je přímo, přichází jako přímý objekt se, z alaja, se ze základního vědomí. Protože Álaja, kromě Alája, nic neexistuje. Ale je to vědomí, které si přivlastňuje jak objekt, což je ty elementy, barva a tak dále, tak i subjekt, což je oko, vědomí, faktory vědomí. No a též si přivlastňuje ty semena minulých zkušeností, podle kterých pak vlastně realitu interpretuje jako subjekt a objekt. Hm? Čili jediný, co vlastně je naší zkušeností, je to vědomí. Nic jiného. K tomu dojdeme v této knížce, to je to jasně vysvětlené. Normálně to nevidíme, no ale aby to bylo jasné, právě ta zkušenost samády, džány, je tak důležitá, protože tam zmizí ten rozdíl mezi vnějškem a vnitřkem. A my jsme mluvili také o tom, že jestliže pochopíme proces vědomí, a tato škola zkoumá stejně tak, jako teraváda, proces vědomí, ale na úplně jiných principech, hm? No tak poznáme, že vlastně proces vědomí je proces rozlišení, že vědomí je to, co rozlišuje. Začíná pozornosti. Pozornost doslova znamená manasi kára. Manasi je ve vědomí, kára je dělání. My musíme udělat objekt ve vědomí, aby jsme o tom objektu mohli myslet, je to tak? když neuděláme objekt ve vědomín, tak ten proces myšlení nemůže nastat. Ale v tom procesu myšlení není žádný já, cogito ergo sum, ale cogitio cogito ergo, cogitio est. Já myslím, proto dochází k procesu, Myšlení, kogitio. A ten proces myšlení přichází z vědomí samotného, ten nepřichází venku. Jestliže to chápeme, no tak můžeme pochopit v této tradici takovost vědomí. Hm? No a to je pochopení neduality. <rý> Čili není já, co myslí, ale vědomí myslí samo sebe. Hm? Ty vnější objekty nejsou reální. Jestliže poznáme, že vnější objekty nejsou reální, poznáme, že ten, kdo rozlišuje vnější objekty, taky není reálný. Hm? Je to tak? No a máme jednu realitu. Na no tam se chceme dostat. Jestliže rozlišíme vnější objekty jako něco, co se dá chytit, no tak chytneme i ten, kdo ty vnější objekty chytá. Dva rušky. Hm? A ty dva rušky se objeví kvůli čemu? Kvůli karmickému hm? vědomí. Bez karmického vědomí ty dva rušky nejsou. Hm? A to je třeba poznat. Jestliže to poznáme, no tak poznáme takové svědomí. No a to je stav probuzení. No ale teď první, musíme se naučit spontánně udržet vědomí na tom objektu, který potřebujeme. Pak, jelikož zjistíme, že ve stavu koncentrace už se nedá rozlišit objekt a subjekt, objekt a subjekt s plynou, no tak se obracíme na vědomí samotné. Ale aby jsme se obrátili na objekt vědomí samotné, potřebujeme tady tu prašravdy, hm? tu jasnost a uvolněnost. Jestliže nemáme jasnost a uvolněnost, my nemůžeme zůstat tu kontinuity vědomí samotného. Nebude to možné. Je to tak? Hm? Vidíme to jasně? No a aby jsme zůstali ve stavu jasnosti a uvolnění u vědomí samotného, no potřebujeme projít sedmi takzvaných prodlévání vědomí v utišení, to je, což je pro, devíti, promiňte, Teď jsme mluvili o sedmi pozornostech, tak tady máme devět hm, podlevání vědomí v procesu utišení. A to vysvětluje proces utišení v, v této tradici. A vůbec v Tibetu, v Číně, když mluvíme o samatě, mluvíme vždy prakticky o těchto devíti hm, stupních procesu utišení vědomí v procesu utišení. No a někde to musí začít. No a kde to začíná? Stápajaty. Stápajaty to znamená, stá, znamená stát, stápajaty znamená udělat stát. Kauzativ. To znamená položit. Udělat stát je položit. Položíme vědomí na meditační objekt. Tím to začíná. A meditační objekt je vždy mentální objekt, protože to, co vnímáme přímo pěti smysly, je nestále. Jedině, jestliže objekt je mentální, můžeme u něj zůstat. Jestliže objekt je venku, no, tak u něj nezůstane, přijde. Slyšíme zvuk, přijde silnější zvuk a půjdeme ke dalšímu zvuku, je to tak? Máme pocit v rameni, když ten pocit na zadku bude silnější, tak mysl půjde k zadku, je to tak? Hm? A to je opice. Hm? No A když to je spojený s čím? identifikací z libostí a na libosti, popíše, teď přijde banán, pak banán zase strčíte za záda, vytací zuby. Tak u nás se to děje v vlastně stejný proces, jenom že ty dimenze jsou trochu zastřené. A tomu my říkáme civilizace. No ale dochází ke stejnému procesu. Nakonec jsme bratři s opicema. Jenom je to zastíráme jistou civilizací, která eh, není špatná, no ale. Eh, my jsme bytosti rozpolcené. Na půl opice, na půl bozy, na žádný židli nesidíme pořádně. No a tak tento výcvik v utišení je vlastně základ moudrosti. Bez něho se daleko nedostane. No a první krok je, že necháme mysl stát u toho meditačního objektu. A jelikož nemáme zkušenost s meditací, no tak se o to snažíme silou. A jelikož se o to snažíme silou, nenacházíme v meditaci naplnění. Je to tak? Hm? No a tím, že nenacházíme naplnění, mysl běhá někam jinam. Hm? No a když neběhá někam jinam, no tak. Eh, tendence pospávat. A tisíce různých počitků můžeme sledovat. A všechno to nám znemožňuje stálost ustálení u toho mentálního objektu, který vlastně chceme použít k tomu, aby jsme utěšili mysl. No A jelikož mysl tam nemá stání, no tak není, není rozhodnutá. Myslí na to třeba ta meditace, to není zrovna to, co... Ne, ne, radši třeba se naučím něco jiného. Možná, že je to lehčí. Tohle to je příliš těžký pro mě. Hm? Třeba se začnu učit španělštinu a pojedu do Jižní Ameriky. Hm? <laughs> Nebo se budu učit tibetštinu a podívám se do butána. Hm? No a tak je tam nerozhodnost, protože mysl se ještě není schopná to objektu usadit. Hm? No ale my Máme, jsme přečetli nebo jsme slyšeli, jak krásný je to v tom samády a jak je to ta mysl, jak je pocitu naplnění, radosti. No a věříme, že to třeba asi tak musí být, když to všichni říkají. No a tak přesto, máme tolik potíží s tím zůstat u toho mentálního obrazu, pokračujeme dál no a tím se dostáváme do druhého stádia šamaty, který se jmenuje Sam To znamená, že mysl má jistou kontinuitu u toho objektu. Tím získá meditující jistou sebedůvěru. Je to opravdu možné, že tam mysl se může zjemnit, že ten objekt se může zjemnit, že já si můžu s tím objektem splinout a zakusit tu jemnou radost tohoto splinutí. No a, ale přesto ty zvyky já jsem sokol já to dokážu a se snažím silou se tam dostat k tomu objektu a zůstat u toho silou. No a co se dělá silou? Nakonec z toho bude frustrace. Je to tak? Hm? Nic se nedá lámat přes koleno. No ale musíme to zažít, aby jsme to jasně pochopili. A když to zažijeme, hm? no. a vidíme tu beznadějnost toho, když se snažíme silou zůstat u toho mentálního obrazu, u ty kontinuity mentálního obrazu. Aha. Zjistíme, bez vdělí pozornosti to nepůjde. Je to tak? Hm? No a ty první stádium učení se samata, používáme to, co Yogačá Rabumišástra nazývá Bala Avahana. Avahana je transport vlastně. Dneska i v Hindi Avahana transport. A Bala je síla. My transportujeme vědomí k objektu na základě síly. V těch prvních dvou stádích utišení my se snažíme, jelikož jsme zvyklí, se koncentrovat s úsilím, jako student, když se učí něco a někdo ho ruší, tak má záchvaty v steku, je to tak? To, že chce něco chytit silou, musím se připravit na zkoušky. Je to tak, Alice, Zdáme to? No a tím pádem to je nucená koncentrace, no a z toho nemá žádné naplnění, ne? nemá z toho žádnou radost a štěstí, no ale přesto tam zůstává. Teď už je to lehčí tam zůstat, protože zažil jistou kontinuitu vědomí u meditačního objektu, tak je, se to stává snadnější, získává větší víru a rozhodnutí. Teď jsme mluvili o těch sedmi aspektech. Jestliže pochopíme, co děláme, tak vystává rozhodnutí. Jestliže nepochopíme, co děláme, to rozhodnutí tam nebude. Je to tak? To je ve všem vlastně. První musíme pochopit, co děláme a proč to děláme. Pak bude to rozhodnutí. Když bude to rozhodnutí, tak pochopíme, že to silou nejde, no a dostáváme se do třetího stádia. Třetí stádium se jmenuje Ava Stápajaty. To znamená, že mysl, Ava je dolů. Mysl se začíná usazovat u toho mentálního obrazu, ne silou, ne. Silou vůle, ale silou vidělé pozornosti, která se začíná krystalizovat. No a za výsledek to má co? Že jakmile ztratíme objekt pozornosti, okamžitě si to všimneme. Když si to okamžitě všimneme, no tak. Aby jsme navrátili mysl k tomu objektu, potřebujeme minimální sílu. Jestliže si to okamžitě nevšimneme, všimneme si toho po chvíli, no tak zase táhneme silou tu mysli k tomu objektu. Vidíme to jasně? Hm? No a teď, jelikož se začíná krystalizovat. Síla v pozornosti už nemusíme nic tahat, jakmile ztratíme objekt, okamžitě si to všimneme, no a tak, kdekoliv je třeba si všimnout v denním životě, kdekoliv je vdělá pozornost, tam síla vůle. jde do pozadí, kde není, vdělá pozornost, tam síla vůle je v popředí. Já jsem sokol, já to dokážu, vystačím prsa. Je to tak? Tak jsme se to učili. No ale z toho se do těch jemných stavů vědomí nedostaneme. Do těch jemných stavů vědomí se jedině dostaneme, Jestliže pochopíme, že silou to nepůjde, musí tam být síla v dělí pozornosti. Kde je síla v dělí pozornosti? Síla vůle jde do pozadí a my se otevřeme. Vdělá pozornost je, že máme schopnost se koncentrovat na jeden objekt, ale současně vnímáme veškeré pozadí všech objektů bez konfliktu. Je to tak? Jestliže jdeme na to sílou, no tak pak jsme stále v konfliktu s těmi jinými objekty. Nemůžeme se otevřít. Je to tak? Když máme sílu v dělé pozornosti, můžeme se koncentrovat. Můžeme se koncentrovat jenom na jeden objekt, nemůžeme se koncentrovat na dva objekty současně. Je to tak? Vidíme to jasně? Hm? Když se soustředíme na dva objekty současně, co se stane? Teď já se dívám na míšu a zároveň si začnu všímat Davida, co se stane? Hm? Chaos. Hm? Je to tak? Dívám se na Míšu, koukám se, jaký má ústa, jaký má šaty a zároveň si všímám, jakou má David tečku na, <laughs> tady, na hlavě. No tak co se stane? Chaos. No ale když se nenáselně zaměřím na, na Míšu, Můžu si všímat jasně všech různých jednotlivostí. No a vůbec mě ty ostatní objekty beru na vědomí, ale přestávají mě rušit. Je to tak? Hm? No a to je dělá pozornost. Vidím všechno jasně, hm? vidím jasně všichni, kdo jsou zde, přesto se koncentruji na to, co říká. Hm? Je to tak? Teď, když budu mluvit a zároveň se začnu koncentrovat na to, jaký má tady Petra náramek, jestli je ze zlata nebo jestli to zlato je kočičí zlato nebo skutečný zlato, kolik má karátů. Hm? Bude můj projev darmi. darmi. <laughs> Chaos. No a kde je dělá pozornost, jakmile mysl se začne soustředovat na jiný objekt, než na který má, no tak si to hned uvědomím a opravím to hned, jak se to děje. No a to je třetí stádium A vás stápa jat. Tím pádem já navracím, hm? i když mám různé jiné počítky, různé jiné myšlenky tam vyplunou, Okamžitě se navrátím, jestliže získají moji pozornost, okamžitě se navrátím zpět k tomu objektu. Hm? Je to tak? No a tak vím, že jsem ve třetím stádiu utišení a že Všechno se stává jemnější a už začínám pracovat silou dělé pozornosti, ne silou vůle. No a teď vlastně to začíná být zajímavější. Přestože ještě nejsem naplněn tím, co dělám. Ta víra v to, co dělám a ta jemnost toho, co dělám, jasně vyjde. No a ve čtvrtém stádiu už se stane, ať už mám jakékoliv jiné početky, nestratím objekt vědomí. Všechny meditační objekty jsou objekty vědomí. O tom už jsme mluvili. Dech je tež objekt vědomí. Jestliže na něj meditujeme. A podle této filozofie všechno je objekt vědomí, jenom už si toho nejsme vědomí. No a jestli už nestrácím objekt vědomí, objeví se síla uvědomělosti. A ta síla uvědomělosti může vyčistit moje vědomí. A když vědomí je vyčištěno, no, tak podlévá ve stavu jasnosti a uvolněnosti. No a tento stav jasnosti a uvolněnosti má různé stupně tež, ale začíná to všechno tím, že nestrácím objekt, hm? ten vnitřní objekt, co jsme tady nazvali, hm? už ho nestrácím. Čili v hlavě se můžou objevit různé hlouposti, hm? a to jsou většinou všechno hlouposti, co se tam objeví. Hm? Jestliže nemeditujeme, nejsme si toho vědomí, a sledujeme hlouposti, když meditujeme, no tak, si to začneme, tak si to začneme uvědomovat. Že všecko, co se v hlavě objevuje, vlastně to jsou hlouposti. Proč? Protože to ruší naší koncentraci. A co ruší naší koncentraci, to jsou hlouposti. Jinak si to neuvědomujeme. Je to tak, Petr? No A tím, že si uvědomujeme, že to jsou hlouposti, tím pádem ta mysl se zjemňuje a zůstává u toho objektu. No a když se mysl zjemňuje, zůstává u toho objektu, no tak, jelikož Zůstáváme u toho objektu ne silou, ale dělou pozorností, a ještě nemáme jasnou koncentraci, tak v tom, když máme koncentraci, ale ještě ne s jasným objektem, mysl má teď už, mysl nemá žádné hrubé rozrušení, protože dělá pozornost, má kontinuitu, ale Dělá pozornost, je spojená s koncentrací, která ještě nedozrála. Hm? Nedozrála ve spojení s objektem. No a tak má tendenci klesat. Hm? Mnoho meditujících se dostane do tohoto stavu. To je celkem příjemný stav. Zůstáváme u toho objektu, ale objekt není jasný. No a... Eh, Není to vlastně ani šamata, ani vypasana, ale začínáme se cítit fajn. Hm? Sedíme hodinku, i dvě hodinky, no, ale pokud objekt meditace není jasný, no tak se mysl s ním nikdy nemůže spojit. Je to tak? Hm? No ale nikdy takž nedosáhneme hlubší utišení. Čili jestliže dosáhneme tohoto čtvrtého stádia utišení, musíme Damayaty. Damayaty znamená skrotit, skrotit tu tendenci mysle klesat. A tím pádem mysl, ačkoliv stojí u objektu, díky Dělé pozornosti ne díky síle. Přesto ten objekt není jasný. Když objekt není jasný, počítek není též jasný. Když počítek není jasný, vědomí není též jasné. No a přestože se necítíme špatně, není to žádná šamata, tedy lepší šamata. Teplo když jsme pod, si podmanili hm? hrubší stavy klesání vědomí, hm? proto damajaty, podmanění, vstupujeme do stavu utišení, šamajaty, což je šestý stav. Ve stavu šamajaty utišení pak ty výkyvy vědomí už jsou minimální. A v tomto stavu už Vlastně máme přetuchu toho, co je spojení se subjektem. No a zítra to dokončíme. Teď jsme se dostali do šestého stavu, no a pak projdeme těmi dalšími a budeme mít aspoň ten aspekt utišení vědomí. Jakožto základ pro vypasení. No a pak probereme ty, ten základní pokrok ve vypasaně, jak je prezentován v této tradici. No a jak se tyto aspekty spojují dohromady, na základě poznání, že vše v meditaci je mentální objekt a že ten mentální objekt se nedá od vědomí samotného odlišit. No a v tomto kůzu asi neprobereme příliš moc víc no ale aspoň máme základy po další vysvětlení je to tak, Míšo? Vidíme to stejně? Tak teď už jsme čas vyčerpali a ještě o něco víc no a uděláme malou přestávku Může přijít otázka? Jo, na tom to je. Já bych se chtěla zeptat, když všechny objekty meditace jsou vlastně mentální objekty, jaké kromě dechu by to ještě mohly být? Všechno. Barvy. Jestliže meditujeme na barvu, aby jsme se spojili s tou barvou, tak musíme mít jasný mentální obraz ty barvy. Ne? Jestliže meditujeme na oheň, Musím mít jasný mentální obraz toho ohně, pak musím ho udržovat, tu vědomí na tom ohně, no pak se mysl se může spojit s tím obrazem ohně. Nespojí se s tím vnějším ohněm. Může se jenom spojit s tím obrazem ohně, který máme vědomí. A ten musí být, ten je vždycky stálý, ten není nestálý nikdy. Jak to, že není nestálý? No, ne, jako, že vy jste říkal, může může se meditovat jedině na mentální objekty, ne na vnější objekty, protože ty jsou nestále. Ty Ale jsou nevstále... ty vnější objekty nejsou vnější objekty. To je právě třeba poznat. Hm? Hm? To je třeba poznat. Ty vnější objekty nejsou vůbec vnější objekty. Kromě vědomí nemůžeme poznat nic. A proto meditujeme. A to vědomí je takovost sama. A kromě takovosti vlastně nic není. Všechno je takovost. Všechno je jedna realita. Hm? Takže když bych si vzala sok ve dřevě, který tady je, tak nad ní můžu meditovat. No ale jsou objekty, které jsou, se hodí k výcviku v koncentraci, jsou objekty, které se nehodí. V této tradici máme vlastně 12 objektů. Ale to neznamená, že jenom 12 objektů, které se hodí k koncentraci. V terovádě máme 40 objektů, tady máme 12 objektů a ty objekty jsou jiné, protože v této tradici my chceme spojit šamatu a s vypasanou. Čili objekty, které jsou v terovádě objekty vypasany jako pět agregátů, jsou zde tež objekty samaty. Takže máme, to už je trochu delší vysvětlení, máme šest objektů, které se, jsou objekty vyčištění vědomí. Hm? A to, ty objekty, používáme podle potřeb. Hm? Jestliže v nás převádá chtivost, tak meditujeme na, na ošklivé objekty. Hm? To je stejný v teravádě. Jestliže v nás převládá zlost, meditujeme meta. Jestliže v nás převládá e, roztěkanost, a to je ta největší překážka ve všem, no, tak meditujeme na dech. Jestliže v nás převládá pícha, tak meditujeme na šest elementů. Bytost je pouze ty čtyři elementy, k tomu prostor a vědomí. No a na co máme být hrdý potom, když to vidíme. No a nakonec nevědomost. Když vidíme závislé vznikání, nevidíme nevědomost. Když vidíme, ne, když vidíme soběstačný objekt, no tak to je nevědomost. Soběstačný objekt v, v našem světském eh, pochopení. Hm? V sámke, to v joze to vysvěluvujeme jako guny. Hm? Jestliže máme eh, ahamkára, hm? no, tak ty guny si přivlastňujeme. Hm? Je to tak? No, v buddhismu je to podobné, jenomže to všechno se děje ve vědomí. Hm? no a e, máme hamokára, no a přivlastňujeme si to. No a to je proces, který se tady jmenuje manas, hm? to přivlastňovací vědomí. To vidí to základní vědomí jako něco, co je já a co já patrím. Hm? No a pak máme e, objekty kaušalian, které jsou tež jak objekty vypasano, tak objekty samata. A to jsou ty základní objekty vypasané. Ale zde je též objekty samaty, protože všechno je mentální objekt. K tomu se dostáváme v títo kapitole. Že a to jsou ty agregáty, to je těch šest sfér osmnáct hm? elementů, hm? Závisl... závislé vznikání a to, co je možné, je možné. Baví a baví na základě závislého vznikání. No a pak máme zjemňování vědomí na základě jemnosti, procesu zjemňování a to, což je světské, zjemňování vědomí no a zjemňování vědomí na základě nadsvětské moudrosti, co jsou čtyři vznešené pravdy. No a to jsou objekty šamaty a vypasany. Hm? No a nakonec, eh, stejně jako v terovádě stejný princip, musíme spojit šamatu a vypasanu, aby jsme poznali tu střední cestu. Hm? A střední cesta v této tradici, v nedualistické tradici, je právě poznání takovosti. A takovost patří Vědomí jinde, kde, jinde takovou zneme. V tom suku žádnou dárné. Je to tak? No a na ten suk, když se koncentrujeme, budeme mít, zkuste to budeme mít velký potíže se s ním s tím obrazem suku se spojit v jedno. Když to nadech je to daleko lehčí. Nebo na barvu je to daleko lehčí. Nebo na he, ty elementy je to daleko lehčí. Ještě nějakou otázku máme? Teď musíme si tež uvědomit, jo, to není žádná, žádný dogma. Yoga čára není žádný dogma. On to vysvětluje právě hned na začátku. To všechno jsou jen a pouze jako e, upájak a Prostředky k tomu, aby jsme realizovali tu jednotu, ve které žijeme. Když ji realizujeme, no tak všechny tyhle ty věci můžeme zapomenout. <laughs> Proto v Zenu pak je směšný, jestli vědomí existuje nebo neexistuje. Hm? To je jak ten je Koan z Jeden Zenových másta říká, že bozy existují. Hm? Tak jde k druhému Zenovému mástrovi. Co to je za blbost, bozy nejsou. Tak ten like je popletený, tak jde zase zpátky k tomu Zenovým masterovi, co mu řekl, že bozy existují. On pojá, Ten kolega říká, že bozy neexistují, jo? No jo, tak ten roste na moudrosti. <laughs> Proč? Protože on se zavěsil na to, že na jeden Názor, no tak ten druhý názor byl protiklad. A když je jeden názor protiklad proti druhému, no tak jsme nepochopili. Že jo? Je to tak? Všechny názory jsou jenom názory, mm. protože jsou založený na slově. Tohle to vysvětlujeme na začátku. Tak jestli věříme, že existuje Bůh, nebo nevěříme, že existuje Bůh. To je všechno vlastně jenom iluze. Bergman byl velice rozumný člověk, chytrý člověk. Nejenom umělec, ale podívejte se na ty lesní jahody. Si to dělá sravdu, existuje Bůh, neexistuje Bůh. Existuje takovou zvědomí, ne, jakže zvědomí, suk je ve mně nebo je, ve... nebo je venku ze mně. Ať to vysvětlíme jakoliv, když na to ulpíváme, no tak to je naše hloupost. Ale ty koncepty jsou, bez těch konceptů my se tam nedostaneme. Je to tak? My potřebujeme ten prst, aby nám ukázal měsíc. Když ten prst nemáme, tak nebudeme nikdy věřit, že ten první měsíc existuje.